Namodase Bhagavato Arhato Samma, Sammutase. Namodase Bhagavato Arhato Sammá Sammutase. Namodase Bhagavato Arhato samma, Sammutase. Tak náš krátký kurs se blíží ke konci. Hm? Původně jsem probrat z té knížky Madianta Vibanga od Maitrej tu první část. Zmínili jsme se o tom, že tato knížka má sedm kapitol. První část jsou vlastně tři kapitoly a té jsme neprobrali ani tu dokonce ani tu první kapitolu. Dneska to nějak dám dohromady. No a Logika této knížky, tu jsme vysvětli na začátku, abych občerstvil vaši paměť, je, aby jsme praktikovali jogu správně. Musíme nejprve poznat, co je skutečný objekt jógy. A první tři kapitoly vlastně jednají o tom, co je tato. Co je eh, skutečný objekt yogi? Eh, co je skutečné pochopení jogi? Skutečný objekt je skutečné pochopení. To je důležité. O záště, jestliže chceme pochopit neduální přístup k meditaci, ten závisí na tom, jak chápeme tu realitu, kterou chceme realizovat. Poznání yogačára je obzvláště zajímavé tím, že nám ukazuje úplně jasně, že realitu realizujeme podle konceptu, jaký pod ty reality, podle který tu realitu chápeme. Ale ten koncept jsme si vytvořili. Ten koncept přesto je iluzorní realita. Ta skutečná realita to musíme realizovat sami. A ta skutečná realita a ten koncept není to samé. My právě slepě sledujeme koncepty, a to jsou pouze jenom vlastně obrazy, které jsme si sami vytvořili vědomí. Ale tím jsme nepoznali vědomí samotné. Právě proto ta první část knížky jasně vysvětluje, jak pochopit vědomí a jak pochopit skutečné objekty vědomí, aby jsme se v naší praxi nemýlili. A Dává to pochopení to, které je snad nejhlubší v duchovních vědách, že realita, kterou se snažíme uchopit, není uchopitelná slovy, A my se ale snažíme mělomocí uchopit slovy, koncepty. Ale ona není uchopitelná slovy a koncepty. Ale teď my potřebujeme slova, my potřebujeme koncepty. Bez konceptů my se do meditace nedostaneme. Ale veškeré koncepty jsou jenom provizoria. A to je nutné pochopit. A teď, jestliže stavíme na konceptech vlastně ty samé koncepty, podle nich vidíme pak realitu. Ale ta realita, kterou vidíme těma konceptama, realizujeme těma konceptama, ještě není kompletní realita. Právě proto, jestliže si vědomí dáme do vědomí ty koncepty, které používáme v teravádové meditaci. My budeme realizovat podle teravádové meditace. Jestliže podle sarvasti meditace, budeme realizovat podle sarvasti realizace. meditace. Jestli podle jakýhokoliv systému, si který dáme, když dáme ty jeho koncepty dáme do vědomí tak my vidíme podle těch konceptů. Ale to není kompletní realita. Kompletní realita je ta realita, která se právě nedá uchopit koncepty. A to je vlastně hlavní význam ty první části Madianta Vibhanga, že tu iluzorní realitu, kterou jsme si vytvořili koncepty, tu musíme první negovat, aby jsme se dostali do té reality, která je, není vázána na koncepty. Přesto, když tu realitu vysvětlíme, potřebujeme koncepty. Bez konceptu nemůžeme nic vysvětlit. Takže, jak jsme viděli, první je pochopit naši realitu, dualistickou realitu, jako něco, co je iluzorní konstrukce mysli, popřít tuto iluzorní konstrukci mysli, aby jsme se dostali do toho, co vlastně realita je. A co vlastně realita je, to není identické s těma konceptama, který jsme si o realitě vytvořili. Přesto Jestliže máme realizaci, jsme odkázáni na koncepty. No a teď na jsme skončili s tím, že vlastně to vědomí, které je. Základem veškeré reality, kterou můžeme poznat, to vědomí je takovost. A takovost může být jak poskvrněná, v našem případě, taky může být neposkvrněná. to je ten nedualistický přístup. A teď jsme vysvětlili tež k tomuto nedualistickému přístupu. Máme dvě cesty. Buď brát vědomí, buď brát to poznání toho vědomí, které je poskvrněné, které se jmenuje Alaya, jakožto základ našeho nedualního přístupu k realitě, neboť z tohoto vědomí, základního vědomí se naše realita vyvíjí, z toho karmického vědomí pak přichází ve vědomí samotném ten pojem subjekt skutečného subjektu a objektu, ale v tom vědomí samotném ještě není skutečný, protože to základní vědomí je ještě jeden celek, Ale v tom základním vědomí už se tvoří naše duální realita. To jsme vysvětlili jako šnek, který začíná tápat a snaží se všechno chytit těma dvěma, ale ten šnek, ty dvě antény, co má, to je ještě jedna realita, to nejsou dvě reality. To je třeba pochopit. A to je naše situace. I když naše situace, naše zkušenost vychází. Hm? Je dualistická vychází z vědomí, který dualisticky není, ale který tvoří právě protože takovost tvoří nám tu dualistickou realitu. A to je třeba realizovat. že to realizujeme, pak máme, můžeme se dostat ke správné neduální praxi. A správná neduální praxe pak vede ke správnému. Správné neduální realizaci. Realizaci bodysatvy. Co je realizace bodysatvy? Realizace bodysatvy je probuzení společně se všemi bytostmi. Probuzení patří právě tomu neduálnímu vědomí, který nikomu nepatří. A my. Že se směrujeme na neduální přístup k meditaci, my se směrujeme na toto vědomí, na poznání tohoto vědomí, který nikomu nepatří. A naše pomocka k tomu, jestliže praktikujeme jogu, je též, jsou ty jemné energie, které nikomu nepatří. Jestliže jsme to pochopili, pak. Můžeme probrat ten postup. poslední část kapitoly, která vlastně vysvětluje, jak vidět všechno z hlediska perspektivy takovosti. Světlo potřebu nebudeme dělat tady. Tedy probrali jsme naposled to, že takovost je vlastně dvojité nátury, má dvojitou přirozenost. Existuje poskvrněná takovost a neposkvrněná takovost. Neposkvrněná takovost je jaká takovost? To jsme tež vysvětlili. Je takovost, která je prostá kléša, kléša jsme preložili jakožto to, co emoce a vědomí týrá. Hm? Můžeme říct posklenění vědomí, možná lepší slovo, proto je to, co vědomí a emoce týrá, protože Pochází to z, z srdeckého kořene kliš, což znamená týrání, mučení. Se vžený, ne? Co? Sevření. Se, se se se no to už máš ten nedualistický přístup k tomu je, Dobrý. To je to, co, co nás. jak bychom to nejlíp položili v češtině nebo ve slovenštině, to, co nám co, to na, co, co, nás, co nás nám přizpůsobuje nepokoj. Hm? Týrání to je nepokoj. Je. To je ten význam, to blíž. To má význam nepokoje a nepokoje po hm? týrání. My týráme svoji mysl a svoji emoce nepokoje. Proto potřebujeme yogu, potřebujeme darmu, potřebujeme buddhismu, aby jsme se vrátili do stavu míru, pokoje, který aspoň buddhismus tak tvrdí, yoga tvrdí tež, v podstatě je nám vlastní. A my jsme ve stavu nepohody, protože jsme týráni. Hm? Někdo má nějaký dobrý návrh, jak bychom to dobře položili v češkině? Máme ten kořen, to klíšť, jako klíště. <laughs> <laughs> nás taky to nás znepokojuje. To ne, s tím nemá ale nic společného. <laughs> Ale mnoho českých slov opravdu má sánskrytský koreny. Čím více to studujeme, tím nám je to jasnější. Čeština je hodně, má spodně společného. Treba mluvili jsme o tom, že avídia, nevědomost, to je od toho, ten vidět, že věda. Jelikož máme nevědu, tak jsme týráni. A kdo nás týrá, kléša. Až získáme vědu, skutečnou vědu. A podle buddhismu skutečná věda je jenom ta věda, která přináší konec utrpení. To je rozdíl mezi pragmatickou vědou a buddhismem. Dneska se tolik mluví o tom, jak buddhismu za věda jdou dohromady. No ale věda buddhismu je, jak se zbavit týrání vědomí a emocí, nic jiného. Tedy existuje poskrněná takovost a neposkrněná takovost. Neposkrněná takovost je ta takovost, která je spojená s klešem, s, s, hm? s poskrněním nebo s týráním hm? a s nepoznáním reality tak, jak je. Tomu se říká gneja a to znamená, avarana doslova znamená záclona, hm? naše vědomí reali, skutečné reality tak, jak je, v tomto pojetí nedualistické reality, takovosti vědomí. Vědomí je takovost, protože zrcadlí všecko tak, jak je, To je třeba pochopit. Ve vědomí původně nic není. To, co je ve vědomí, to jsme tam dali sami. Tedy my nechápeme přirozenost vědomí, protože jsme zacloněni hm? to záclonou, která nás týrá, což jsou ty klešče a záclonou nepoznání vědomí. Hm? Nepoznání objektu. A podle Yogačára vlastně vědomí je jediný objekt, jiný objekt neexistuje. Protože vše, co existuje, se musí zrcadlit ve vědomí. Čili v duchovních vědách nakonec to i starý Sokrates hm? přirozenost našeho vědomí je bez omezení to co dává vědomí omezení to jsou, to je to týrání vědomí a to je neznalost objektu tak jak jsou hm? to jsou ty dvě záclony teď Takovost je buď bez těchto dvou záclon anebo má ty dvě záclony. Ale stále je to takovost, protože takovost je prirozenost vědomí. Teď, jak jsme vysvětlili, můžeme myslet, že to, co je svojí přirozenosti čisté. Nebo to, co je, je poskrněné, nemůže být svojí přirozenosti čisté. A skončili jsme tím, že jsme dali příklady toho, kdy to, co je čisté. To, co je poskrněné, je svojí přirozeností čisté, jako voda, když se smíší s blátem, zůstává stejně voda. Nebo prostor, když se do něho něco dá, i věci, které se nám nelíbí, zůstává stejně prostor. Jeho přirozenost se nemění. A co je přirozenost prostoru? Že přijímá všechny objekty bez rozlišení. A tak, jak už jsme tady vysvětlili, původní přirozenost vědomí, takovost. Mluvili jsme o tom, že rozdíl mezi učením Nágarjuny, učením Madhyamika, interpretací Madhyamika, transcendentální moudrosti je, že Madhyamika To znamená popření vlastní podstaty ve všech elementech našeho poznání. To je modiamika. Yoga čára, aby jsme popřeli něco, musíme se orientovat na něco, co existuje. Popření samotný, může vést k nepochopení, že prázdnota je pouhé popření. No a proto to iluzorní vědomí, který vlastně je základem naší zkušenosti, musí existovat. Ale neexistuje tak, jak mi ho Vnímáme, existuje jako takovost. To je přístup Jugáčára. No a teď to, že vědomí existuje jako takovost, můžeme buď pochopit z hlediska základního vědomí, ve kterém se vlastně tvoří náš iluzorní svět na základě karmického vědomí, aktivního vědomí, anebo na základě budovství jakožto přirozenosti ve všech bytostech. A tyto dva koncepty můžeme sloučit. To je, tak, to je filozofie Zen vlastně, Lankávatá Sutra. No a teď se dostáváme dál a konečně to nějak ukončíme, aby jsme pochopili prázdnotu tak, jak skutečně je, aby prázdnota pro nás nebyla popřední reality, ale potvrzení toho, že skutečná realita existuje, Skutečná realita čeho? Skutečná realita osvobození, která se nedá uchopit, která je jak trans, transcendentální moudrosti vysvětlují, ani čistá, ani nečistá. Hm? Ani vyvstala, ani nevyvstala, <laughs> ani jednotná ani. Eh, rozdílná je čatu škóty vinir mukta, co znamená čatu škóty vinir mukta. to je základ zenu všecko co můžeme o realitě říct je, že buď existuje nebo že neexistuje nebo že existuje a neexistuje nebo že ani existuje ani neexistuje Všechno tohle, to není skutečná realita. Skutečná realita se nedá konceptualizovat. Taď. Aby pochopili, že tato skutečná realita je prázdnota a prázdnota je ta skutečná realita. A že prázdnota je ta realita, která se nedá uchopit v pojetí existence ani v pojetí negace. Nedá se uchopit ani v pojetí jednoty, ani v pojetí mnohosti. Hm? Ani v pojetí čistoty, ani v pojetí nečistoty. Proto tady a učí 16 aspektů té skutečné reality, které by nám měli pomoct k tomu, aby jsme ji chápali tak, jak je. Že je nad pojem existence a neexistence. Tedy, co je naše zkušenost ve světě v rámci pochopení nedualistického rázu naší zkušenosti ve světě? Tak první prázdnota se nazývá vnitřní prázdnota. A vnitřní prázdnota, ten verš, který to vysvětluje, doslova nazývá se jedlík, ten, kdo jí, nebo žrout. Co je naše vnitřní realita pomíleného vědomí, které přesto je takovost? To je žrout. Co je tento, tedy tato vnitřní realita těchto šesti sfér, hm? sfér vnitřního vnímání? Započíná je okem, uchem, nosem, hm? jazykem, tělem a vědomím, tedy, které vyjevuje obrazy, hm? tedy mentální vědomí. Je to ta realita, která se toto, toto vnitrní vnitřní sféra poznání je realita, která se nedá nijak samostatně osno, osnovovat. Nemůžeme ji uchytit jako něco existujícího o sobě. A proto ten jedlík, ten, co může jíst, tu realitu, kterou vnímáme, říká, no. jak bys to nazval, ten... Ten, kdo, kdo přijímá tu realitu. To je vlastně jedlík, ten co jí tu realitu. Tak hm? ten je prázdný vlastní podstaty. Protože jedlík je závislý na tom, co je k jídlu. Jestliže není nic k jídlu, tak není nemůže být jedlík. Má to výluce sámy. Má je No a to, co vnímá jedlík, to, co vnímá otesánek, to je jídlo. Hm? A to jídlo neexistuje nezávisle od toho jedlíka. Hm? Tak se tež nedá, je prázdný. Hm? Čili to, co oko vidí, je stejně tak prázdné, jako oko samotné. Hm? To, co ucho slyší, je stejně tak prázdné, jako ten zvuk, který slyší. Stejně tak to, co mysl myslí. Hm? z hlediska konceptu, který vytváří, obrazu, který vytváří, je stejně tak prázdné jako ty koncepty, který vytváří. Hm? Čili realita jídla závisí na realitě toho, kdo to jídlo přijímá, a realita toho, kdo jídlo přijímá, závisí na tom jídle. Hm? To je krásný přirovnání. A teď my žijeme v omylu, že to jídlo existuje nezávisle na tom jedlíkovi a ten jedlík závisl, existuje nezávisle na tom jídle. Ale to je velký omyl. Ale presto my žijeme v této realitě a ta realita tam je. Jenomže my nevidíme, že to jídlo je závislé na jedlíkovi a jedlík je závislý na jídle. Právě proto my nevidíme, že na naše zkušenost je už vlastně v, v neduální perspektivě. Teď existuje tež. Vnější a vnitřní prázdnota. Vnější a vnitřní prázdnota to je kdo to je jedlíka jídlo dohromady. A kdo je jedlíka jídlo dohromady? To je právě to se nazývá tělo. Proč se to nazývá tělo? Tělo dává smysl, jestliže je vnitřní sféra a vnější sféra. Jestliže není vnitřní a vnější sféra pohromadě, tělo nedává žádný smysl. Co je tělo bez vnější sféry poznání a co je tělo bez vnitřní sféry poznání? To, že tělo existuje, je díky tomu, že existuje vnitřní a vnější sféra poznání. A tělo je prázdné, protože žádná ani vnitřní, ani vnější sféra poznání se nedá osnovovat nezávisle. Teď to tělo, aby existovalo, potřebuje základ. A ten základ je svět. Hm? Je to tak? Naše malé tělo bez velkého světa se nemůže obejít. Tělo je závislé na světě. svět neexistuje bez těla. A to je, tomu se říká velká prázdnota. Velká prázdnota je obydlí prázdnoty. Aby prázdné tělo mohlo existovat, potřebuje velké obydlí. A to velké obydlí se nazývá velká prázdnota. Tak nás vede Maitreya do všech možných zkušeností, aby jsme pochopili, že neexistuje v naší zkušenosti nic, co by nebylo v rámci prázdnoty. Hm? Teď si můžeme myslet, že to vědomí, který vnímá prázdnotu, je něco skutečného. Hm? A že může existovat o sobě. Proto Maitreya přichází s prázdnotou prázdnoty. Vědomí, co vnímá prázdnotu, je tež prázdné, protože závisí na té prázdnotě. Jestliže chceme uchytit vědomí, které je jakožto prázdnotu, chytáme jenom koncept. Teď si můžeme myslet, že ten princip Vědomí prázdnoty je něco, co skutečně existuje. Hm? Aby jsme se skutečně existuje v tom, že má vlastní podstatu. Něco, co můžeme chytit. Co můžeme konceptuálně pochopit. No, jestli si to myslíme, no tak Maitreya pro nás připravil další prázdnotu, aby jsme, se, <laughs> aby jsme se vyhnuli tomuto omylu. A to se nazývá paramarta šunyáta. To znamená prázdnota v nejvyšším smyslu. Princip vidění prázdnoty nemůže tež existovat. A to je ta prázdnota v nejvyšším smyslu. <laughs> Teď buddhismus rozděluje... Všechny objekty naše, naší skutečnosti, jakožto objekty složené, sámskryta a objekty nesložené a sámskryta. Hm? V některých školách filozofie jediný nesložený objekt a sámskryta je nirvana. Hm? V jiných jako, je to tež nejenom nirvána, ale tež věci jako je prostor a tak dále jsou tež nesložené, nedají se složit, záleží na tom, jak se díváme na věc. Můžeme si myslet, že nirvána a prostor jak dá dohromady, Jednoduchý. Nirvana se též nedá uchopit a prostor se též nedá uchopit. Ale prostor není nirvana a nirvana není prostor. Ale oba dva patří do kategorie hm? A Aby jsme pochopili, meduální praxi bodhisattví, který praktikuje dvě čistoty. Co jsou dvě čistoty? Čistotu cesty, která je složena a čistotu reality, která je nesložena. To je praxe bodhisattví. Jeho chápání je založené na dvou Čistota, čistota cesty, která je složena. Jedině cesta může vést k poznání reality, která je nesložená. a cesta ještě je stále složena. Ale cesta musí být čistá, aby jsme poznali čistou realitu. Čili eh, Bodhisattva praktikuje složenou cestu, čistotu složené cesty a čistotu nesložené cesty, čistotu reality tak, jak je, na základě dvou prázdnot, prázdnosti toho, co je složené i prázdnoty toho, co je nesložené. Co to znamená? Jestliže se chytneme toho, co je složené, jestliže se chytneme toho, co je nesložené, chytáme se pouze našeho konceptu. Nechytáme se reality samotné. Teď bodhisattva je ten, kdo nepraktikuje jen pro sebe, ale praktikuje proto aby mohl prospívat bytost všem bytostem. Hm? Ale jestliže tuto praxi vidí jako něco, co se dá uchoť, uchopit, proto potřebuje definitivní prázdnotu. Definitivní prázdnota je ta prázdnota, to praxe, která se nedá uchopit. Co to znamená? To je důležité pochopit. A to není tak lehké pochopit. Proč bodhisattva praktikuje dávání? Protože realita sama je bez lakoty. Proč bodhisattva praktikuje etické jednání? Protože realita sama nemá etické přestupky. Proč bodhisattva praktikuje toleranci, přijetí? Protože realita sama nemá hněv. Proč bodhisattva praktikuje úsilí? Protože realita sama nemá lenost. <laughs> Proč bodhisattva praktikuje Teď, co se učíte, šamatu, protože realita sama je prostá roztěkaného vědomí, nekoncentrovaného vědomí. Realita sama je prostá vědomí, které není v samády. A proč realita praktikuje transcendentální moudrost? Hm? <laughs> Myšlete na to, protože realita je neumilná. Realita se nemíní, my se milíme. Proto, aby jsme pochopili hm, takové zvědomí, potřebujeme definitivní prázdnotu. Teď samsara je je co? Je samsara je bez hranic? bez začátku a bez konce. Jestli myslíme, že tento toto samsáru bez začátku a bez konce je něco, co je možno uchopit, uchopit, pak potřebujeme prázdnotu bez hranic. Aby nám bylo jasno, že samsára je něco, co se nedá uchopit. Co je samsára? Samsára je čas. Samsára je závislé vznikání příčiny a důsledku, které vznikají a zanikají ve stejném okamžiku. To, co vzniká a zaniká ve stejném okamžiku, je bez hranic. Jestliže to chytíme, chytíme ten koncept toho, ne realitu samotnou. kon realita tak, jak je, se nedá rozptýlit, Proč se nedá rozptýlit? Protože všechny věci v naší zkušenosti nejsou odlišné od takovosti samotné. Abychom to pochopili, potřebujeme prázdnotu bez rozptýlení. protože prázdnota sama se nedá rozptýlit. To je též prázdnota původní přirozenosti. Tedy prázdnota buddhovství ve všech bytostech, jakožto z hlediska yogačáry, jakožto skutečnost vědomí. Jestliže si myslíme, že tato, toto budovství ve všech bytostech je něco, co se dá uchopit, potřebujeme prázdnotu původní přirozenosti. Hm? Teď. Má 32 vlastností perfekce těla, yogina 80 druhotných vlastností perfekce těla. Jestliže si myslíme, že je to něco, co se dá uchopit, potřebujeme prázdnotu vlastností. To neznamená, že Buddha nemá 32 <laughs> známek perfekce. Má 32 známek perfekce, které se nedá uchopit. Proto ten, kdo vidí buddhu se známkami perfekce, žádný, jak říká Diamantová Suta, žádného buddhu nevidí. Proto potřebujeme prázdnotu vlastností, aby jsme pochopili, že ty vlastnosti perfekce se nedají, nedají uchopit. Hm? Pak potřebujeme prázdnotu všech fenoménů naší zkušenosti. Teď Budha má, teď to nebudeme probírat do detailu, Buddha má 80 vlastností, které jsou specifické pro budhu, jako 10 sil a tak dále, 14-4 nebo Velký soucit to nebudeme jmenovat. Všechny tyto specifické síly Budhy, které dělají vlastně jeho specifickou... Dá se říci, to, co ho odlišuje od všech ostatních, to je těchto 80, 80 specifických vlastností. Těchto 80 specifických vlastností, jestliže věříme, že je něco, co se dá uchopit, potřebujeme prázdnotu všech vlastností. těch prvních 14 eh, prázdností, o kterých jsme se zmínili, ty vysvětlují co? Ty vysvětlují eh, to, že jak osoby, tak i věci nemají žádnou vlastní podstatu. Hm? Jestliže tu vlastní podstatu v osobách a ve věcech my se snažíme osoby a věci chytit na základě vlastní podstaty. Co vlastně chytáme? To je koncept. Nebo to je... A aby jsme to nedělali, tak ta další... Můžeme si dělat představu, že tato nevlastní podstata je jejich vlastní vlastnost. Tedy vlastní vlastnost v myslu, že prázdnota má vlastní vlastnost. Proto patnáctá prázdnota, kterou pro nás Maitreya připravil, aby, jsme se, aby nám bylo jasné, že se nemáme čeho chytat ve skutečné realitě, to je prázdnota vlastní podstaty. Jestliže si myslíme, že tato nevlastní podstata v osobách a ve věcech je něco, co se dá chápat jako existujícího, hm? pak Pak potřebujeme prázdnotu vlastní podstaty, aby jsme si nedělali už absolutně žádný úze, že se něco dá chytit. No ale teď ještě si můžeme myslet, že tu prázdnotu vlastní podstaty je něco, co se dá konceptualizovat. I na, i na to Maitreya má. Další prázdnotu, to je prázdnota nepodstaty, která se nedá chytit. Jestli si myslíte, že to, co se nedá chytit, se dá chytit. Mílíte se převolit I na to má Maitre prázdnotu a to je prázdnota toho, co se nedá chytit. No a ten další verš vysvivuje, že podstata prázdnoty není ani čistá, ani nečistá. Je sice pravda, ale v bytostech možno říci, že je nečistá, tedy álája, a též zároveň čistá, a to je to budovství. Ta to lůno, ta tágaty. Takže, co to znamená? Že ani čisté, ani nečisté, jestliže se to stane konceptem, je to něco, co musíme prožít, nedá se to chytit. Ať už je to ta, ten fakt, že ten náš dualistický přístup k realitě přichází z toho základního vědomí, karmického vědomí, anebo z té čisté podstaty budžství v nás. Obě dvě, oba dva přístupy se nedají chytit, ale musíme sami realizovat. A proto další verš, kdyby neexistovala poskrnění vědomí, všichni by byli probuzení. Proto aby jsme pochopili realitu, musíme pochopit poskornění vědomí jako něco, co existuje. Proto traktát začíná tím, že Abhuta Parikalpa, to iluzorní fabrikace reality, existuje. Protože když zmizí, nastává vysvobození. Takže poskvrnění existují, ale není, nejsou něco, co se dá opravdu chytit. Kdyby neexistovala poskvrnění vědomí, všichni by byli probuzeni. Kdyby nebyla čistota vědomí, veškeré úsilí by k ničemu nebylo. Čili my žijeme v čem? V konceptu. Vypadá to tak. Ale bez těch konceptů nemůžeme žít. Ale nesmíme se jich chytat. A realita je taková, že jestliže tvrdíme, že je poskvrněná, Tež je to koncept. Jestliže tvrdíme, že je čistá, tež je to koncept. Hm? To máme taky v, v sutrě srdce. Že jo? A jak to všechno pochopit? díky čisté podstatě vědomí neexistuje ani zašpinění, ani neposklenění. Hm? A protože ani čistý, ani nečistý, a proč tedy ani čistý, ani nečistý? Protože je to poskvrnění, které zažíváme, je vlastně hostem ve vědomí. Hm? Poskvrnění je hostem ve vědomí. Jestliže ho chytíme jako něco skutečného, znamená to, že chytáme pouze koncepty. Hm? A čistá podstata vědomí je též něco, co se nedá chytit. Jestliže to chytáme, chytáme pouze koncept toho. Právě proto, díky čisté podstatě vědomí, jestliže ji chápeme skutečně tak, jak je, neexistuje ani posklenění ani neposklenění A to je ta takovost vědomí. Teď ještě máme jsme vlastně přeskočili ty synonýma takovosti vědomí. To můžeme já to vysvětlím radši nakonec, aby jsme dokončili s tím, s čím jsme začali. A ty synonýma prázdnoty, který třeba pochopit, aby jsme prá, prázdnotu pochopili. To je co? To je takovost v nedualistickém pojetí meditace. Prázdnota je právě takovost. Buddhismus nemůže existovat bez, bez pochopení prázdnoty. Hm? V teravádovém učení prázdnota znamená prázdnota jáství, prázdnota toho, co patří já. A v nedualistickém postoji prázdnota znamená takovost. Hm? A co je takovost? Takovost je neměnost všech jevů. Z hlediska takovosti nic se nemění Protože se nic nemění, to co se nemění, se nedá chytit. Jestliže to chytíme, je to koncept toho, co se nemění. Teďko e, prázdnota se tež nazývá v Mahajánovém pochopení jako Bůta jako to, co je neomylné. a vypadá. Co to znamená? Že prázdnota jako taková je jediná věc v naší zkušenosti, která nemůže být základem, Pro převrácený názor, převrácené vnímání a převrácené rozlišování. Proto prázdnoto se nazývá buta do Doslova Koty znamená taky konec. Hm? Bhuta znamená pravdivosti, konec pravdivosti. To znamená, že nic se k tomu nedá přidat, nic se od toho nedá odebrat. Právě proto to nemůže být základ pro omyl. Jestli je, existuje základ pro omyl, je to to, k čemu se dá něco přidat, nebo z čeho se dá něco odebrat. Je to tak? Hm? No a prázdnota nemůže být základ pro omyl. Právě proto, že se k ní nic nedá přidat, je to takovost, který se nic nedá přidat a nic se z ní nedá odebrat. Hm? Tak je třeba rozumět práznotu. Tak, aby jsme práznotu nechápali jako negaci. Práznota není negace. Práznota je pochopení, neuchopitelnosti reality, ve které žijeme. A ta neuchopitelnost je tedy neměnost. A ta neměnost, to se nazývá takovost. A ta prázdnota, tež synonym prázdnoty, synonym takovosti vědomí v pojetí yogačáry je animita. Animita je nemožnost chytit se znaku objektu. To znamená, že v té realitě zmizelo to, čeho se člověk může chytit. Jak vzniká realita? Tím, že se chytíme znaku. Ale v té realitě neexistuje žádný znak. V realitě takovosti, v realitě prázdnoty neexistuje žádný znak, který se dá chytit. A tomu se říká animita. jiný synonym prázdnoty, jiný synonym takovosti, pojetí yogačáry, takovosti vědomí, je nejvyšší realita. paramárta. Arta v sanskritu znamená má dva významy. Nejvyšší objekt, a nejvyšší význam. Takovost nebo prázdnota je nejvyšší objekt a nejvyšší význam, protože je objektem té nejvyšší moudrosti. Ty moudrosti, která se nechytá žádných známek objektu. To neznamená, že ty známky objektu nebere na vědomí. Ale nechytá se jich. A poslední... Synonym tady v tom verši, ale už synonymů je mnoho, mnoho, kromě jiných, tež Nirvana, to tady není udáno. Další synonym prázdnoty neboli takovosti je dharma dátů, element dármy, element pravdy nebo sféra pravdy. Proč se to nazývá sféra pravdy? Protože je to příčinou skutečné realizace. Je to příčinou skutečné. Transcendentální moudrosti, která vede ke konci utrpení. No a to jsou ty synonyma a významy, které jsou uvedeny tady. No ale ještě jsou i jiné synonyma, které tady nejsou dané, jako dármata. To znamená skutečnost tak, jak opravdu je a tak dále, nirvána. Hm? To všechno jsou synonyma prázdnoty, takovosti. No a pro to dnešek toho necháme. Tu to první kapitolu jsme skončili. Druhá kapitola jsou překážky poznání hm? této skutečnosti, kterou nazýváme takovost, prázdnotu a tak dále, a která se nedá chytit. A jakkoliv ji chytáme, chytáme pouze její koncept. Hm? Právě proto potřebujeme tolik různých druhů prázdnoty, aby jsme pochopili, že žádný koncept tuto prázdnotu nemůže chytit. Hm? I koncept prázdnoty samotný nemůže prázdnotu chytit. Ale přesto ten koncept prázdnoty je ten nejlepší koncept, který můžeme vytvořit, aby jsme ji realizovali. Hm? No ale přesto je to jenom koncept. Co z toho vyplývá? Tady kolega vysvětlil. Hm? <laughs> Musíme Nekročitě. No a teď další kapitola je, je překážka poznání reality tak, jak je. No a pak ty tatva, to znamená ty různý rozdělení v rámci ty reality, aby jsme ji lépe pochopili. No a to probíháme někdy příště. Tak aspoň to první kapitolu jsme... Zkráceně ukončili. Hm? To nemluvím o těch různých interpretacích, <laughs> ale to není tak důležité. To základní jsme pochopili. Toho, čeho se držíme, jsou naše koncepty. Reality se držet nemůžeme. Hm? A to je neduální přístup. No a z hlediska jogočáry, ta realita, který se nemůžeme držet, to je právě to, ta skutečnost našeho vědomí. Kde je vědomí? Když to poznáte. Všechno bude jasný. Tady přítel Jakub student zen nám poví příběh. probuzení prvního čínského patriárka. Hm? Jak dostal? Hm? K probuzení? Byste to určitě vykládal, <laughs> <laughs> Jako student Zenu byste to měl vidět. Chujík ten když Bodhidharma seděl devět let v jeskyni, hm? tak eh, on pojal víru v něho a sloužil mu. Hm? No Bodhidharma nemluvil, jenom seděl a cvičil hm? a nepromluvil slovo. No a teď on, on pojal tak hlubokou víru v něho, sloužil mu, a, aby mu sdělil hm? vlastně náplň jeho probuzení, hm? tak a jako úkaž jeho odanosti vůči němu, usekl ruku, to je známý. Hm? No a, eh, a tak eh, hm? A dal mu jako tu úseknu z toho ruku, jako no, body dalma, se na ně podívá a... a co, co potřebuješ. Prosím, mistře. Dejte klid mému vědomí. On se na ně podívá. Dobře. Ukaž mi to vědomí a mu dám klid. Stojí, stojí, stojí, stojí. Ať hledám, jak hledám, nemůžu vědomí najít. To je vědomí našlo klid. Hm? Když chuj k oprotinám, oproti když to slyšel, díky jeho odanosti a díky jeho neustále odané praxi bez přestání, prožil velké probuzení. My to můžeme slyšet mnohokrát, ale asi ne <laughs> tožije. Protože asi si. Tak ruku neusekneme, ale useknutí ruky není nutné. Ale ta, ta odanost tam musí být. A to je, co mahajá nás hm? Takže vlastně na rozdíl od terovány začínáme se skutečností, která se nedá chytit. Hm? Čím ji chytáme, těma agregátama, závisle vznikání, všechno, to jsou pouze koncepty, které tam vedou, ale ne to, čím ji můžeme chytit. Hm? Tak to vystačilo pro dnešek, uděláme eh, přestávku. na 10 minut. Hm? Pak si dáme trochu meditace, zase trochu recitace a skončíme tím. Hm? Tak doufám, že jsem vám aspoň vyjasnilo tím, že to, co, to, čeho se držíme, to jsou naše koncepty a naše iluze. Hm? Ale skutečná realita je ta, která se nedá pít. a v dnešní svět potřebuje takový přístup. Ten fundamentalismus v duchovních vědách ten udělal pěknou paseku.